Bueno, ba, iragarkien ostean gure eguneko protagonista agurtu behar dugu. Eguerrion, maialen? Eguerrion, bai. Bueno, tiral, enabizi zorionak brontzasko dominaren gatik. E, nola, joan zen, aste buruko txapelketa, imaginatzen dut, pozik izango zarela lortutako emaitzarekin? Bai, oso mi esker, eh, izan zen txapelketa oso gogorra, baina, bueno, egoira ontakin, pues oso polfik, bueltan egotagatik. E, bon bueno, Aipatu duzu egoera ezakitzu nola moldatu zaren entrenamenduak e, burtzeko e, egia dena eta tangiblea dena, mm, ba, bigarren aldi zirraian aurreko urteko e, e, zera emaitza bera lortu duzula eta hirugarren domina bat, ba, ba Espainiako senior kategorian. hori e, hori gutxi batzuek esan dezakete. Bai, bueno, egoera honekin, pues, zein dugu alde izan dugu guztia. Beti arauak errespetatzen, ta, algen hona egiten hasieran eran bakarrik fiziko, piskata eta bakarka egiten haziginen, ta, eho, ja, haziginen taldeka, ukitu gabe, piskana, bizkana, ka eskailua, kontakturan, ez inbestekoa da, así que, bai, baina en Espainiako txapeketan superpozik, bueltan egoteagatik, ta, bai, podioan berriro egoteagatik. Bai, maialen, zu eh, amagaloko eh, judoka zea, eta alde urratatik larun batean ba, eskuratu zenuen domina hori. Eh? Zazpigarren domina uste dut, eh? zure ibilbidean. Zazpigarren, zortzigarren, nola epatu genuen atzazkerean? Zazpigarren. Zazpigarren, Zazpigarren. Zazpigarren. Zazpigarren. baina. Bueno. Eta kero ere, ligan parte hartzen duzu, baina eh, akariz Gran Canareko taldea batekin. Nola da hori? Bai, hori da, bueno... E, Liga da e, Espainiako kotxo moduko, baina klube, klubeka. Ordun, kluboak hoitza pues apuntatzen da, ordaintzen du inskripsioa eta apuntantzen bia. Ba, nei deituzian Canariasetako klub bat apondatu zena, ta calle osopolita osatu genon, baina egoerarekin pues bakarrik eh jornada hori izan, izan dugu. A, dia bi hiru jornada da, baina aurten bakarrik ahoin dugu, pues, egoera dela Asteburu asteburu gogorra, eh? alde batetik ba, domina eh, eskuratzeko aukera hori izan zenuen, baina oligan ere, ba, zure ardura hartu behar izan zenuen. Bai, bai, egiet, otxeietik ez duen dela atxapelketa batean partartzen, eta gero, e, e, asteburu baten ditxapelketa egin ditu. Bueno, hori gogorra izan bardu, eta gogorrak ere imaginatzen dut, prestaketak direla, e, zu ikasten ari zara, nola kompaginatzen da, Ba, ba ikasketak aurrera eramatea eta goi maiako e, kirolaria izatea? Ba azkenean ja urteekin ikasi dugu, beti ondari zenteran atzen, ikasten, beti, beti neetxean eragutsi dute, beti ikasi bardela. Asi que, zaietu unait beti, pues, judoai bere orduak eskain zen, nire ordu tegiat eta liberitu orduetan, sartzen ditut ikasketak. Azken zinen, beti kompaginatzen ditut bi di gauzak. Eskola balin badakat goizan, posarratxalen sartzen ditut ordu gehi entrenatzen, gero oh, balin badakat ordu garten libre, posor sartzen ditut entrenamenduak zenbi dena konpaginatu daitek. Bai. E, zu alata guztiz ere aurretik beti e, izan duzu e, formakuntza, eh? e, Magisteritza amaitu duzuen eta beste e, karrera bat hasi duzu. Baino aurten e, goi mailari e, eusteko ba, beste saltu bat eman duzu eta ja aurteen goi mailako kirolari bezela ba, betetzen ari zara lan guztia, ezta? Baino aurretik formakuntza e, amaituta Bai, hoi da. Nik nahi nun lehenik zen ez dakizu inoiz zer dutakokoren kirolaki, lesio batengatik gati posa gian ez zindezu jarraitu, ba, beti hor koltson edo seguru bat bezala izatea, ez? Gaur adibidez lesionatzen baldin banaiz, jakitea pos, ikasketekin alko dugala bizi, zen azien zinen kirola, kirola bizi zeitezke kirola egiten dezun diterten. Bai, eta bueno, gutxi batzuek daukate suerte hori, ezta? Eh, bueno, burua, burua hotz, baina zu orain kirolarloan nola aurkitzen zera, izan ere, bueno, e, junior kategorietan Espainiako chapeldun izandakoa zara, eta bar, eh irugarren postu bat lortu duzu bai aurten eta eta bai aurrekurtean, zu kirolari bezala nola aurkitzen aurkitzen zera. Ba, ipuste hainbait hor nagoela bendito de árbitro da la gauza asko lortu eta algian uzatzen dia ja ikarpelketa internazionalekin edo beste, beste gautzekin. Algea horrein azten zinen hori eta bi urte ditut nik uste gautu aztegin Haizu, gauza bat, hor, e, irurugitan marre kilotik kazpi edo irurugitan marre kilotan. Nola ikusten duzu zure burua? Eta gero beste gauza bat, e, begoniaia sotiloren izan ari patze mali maizuz, zer esarten didazu? Eta gero, hor, eh, beste Kirolri, goi-goi mailako eh, kide bat duzue ondoan, eh, eh, no so e, ta, ez da? Bai, a ver Begoña eki no so ondo eramaten naiz eta taminaren kampuan nik ez dakat eniolako arazori, nire aurkarieki egoteko eta betide niko so ondo eramaten naiz así en aurreko dimiñeta de chapelketan nik era idaba zenion Eta aurten behan iri, hasi que hor gabiltza orgu empate. Leia estua duzu, eh? <laughs> bai, bai. Oso, oso naga. Baina hor, uh, baduzu da beste kinola vibator, eh? Hor eh, gara, ba, horreta irabazikin ninten munduko txapelketa eta barrakadetetan, eta juri horretan, baina hori bai puntxan puntxan dagoela, ez Bai, bai, hori er, beste, bai, bai, ez du dina itzeak beraren kontrain egin, haizun no da, da? Ta, pues, Deste De bata, azken zin, eta tamien lau minutuko konbateak dira, eta entzakigu inoiz zer garratu daite, segundu batean galdu dezakezu. Claro. Egia da oso ona dela, eta hor daude bere maizak. Baina yeah. dena entrenatzea, da prestatuko du. Bai, batean, bueno, edose Indespistec balurrera era. Ibombat beraien ipatsan eta Ibombat Akiko, hori da bukatzen da. Urte bat edo lau lau urte prestakontza. Ziklo Olimpiko da maimitzen da segundo batean. Hori gogorra da, eta. Ala da. Bueno, eh Mayales no lai gustendu zure burua, ezakite, Europako txapelketaren batean, ala zergaitik ez. Eh, ba, zan, joko Olimpikoren batean ikusten duzu zure burua? Uf. La urteko prestakuntza oso horra biat, asko sakrifikatu zafrik, behar da. Nik ustez, azibarko ginekekela, Europa-Maiako txapelkekekin eta pixkanaka ondoteatzen maldi maia gora, jun. Baina zerratik ez? Eh? Bueno, bueno, va ba, a gaitik que sea eh horiekin aurrerago beste elkarrizketa bat egin dezakegun eta eta bueno, ba, beste berri zu, zu, ba, zure lorpenekiko beste berri batzuk helarazi ditzak egun. Bueno, Maialen, ba placera izanda zurekin ba minututxu hauek hitz egitea eta judoaz pixka gehiago jakitea, ez? Eh eskerrik asko gure gonbiapena jasotzagatik eta eta segi gogor lanean. Eskerrik asko tuei, jasut lagatik.